Ok, hai să facem niște câteva lucruri despre câteva verbe, da. tot așa întâlnite des. Cum spui, um, eu iau copilul de la grădiniță? Ich hole das Kind zum Kindergarten ab. No, hai i ich hole? Ich hole das Kind. Yeah. Kindergarten nu, ab. nu țum, ci fond. Calei de la grădiniță. Da, da, da. Fond. Fond dem kindergarten ab, oder FOM kindergarten ab. Ia? Yeah? Ia. Yeah. Good. Good. Și cum spui, uh, tu îmi dai un telefon? Du rufst mi rufst mi an. Good. Și cum spui, dați mi un telefon? Dumneavoastră? Rufen Sie mal mich ein telefon an. Fără telefon. Că rufen include telefon. Ia, yeah, ia. Yeah. Rufen Sie mich an. Rufen Sie mich an. Rufen Sie mich an. Rufen Sie mich an. Sie yeah. mich an. Și dați-mi un telefon, nu, dați-mi din nou un telefon săptămâna viitoare. Rufen Sie mich wieder uh -huh. nächste nexte woche an. Genau, nächste woche an, că e di ia? Da. Good. Și cum spui? Um, așteptați puțin? vartă curț. vartă curț. Curț. vartă curț, ia? Da. Sau dacă îi spui cuiva cu care ești familiar, îi spui vartă-mal curț. Vartă-mal. Vartă-mal. Dar dacă e cu dumneavoastră, e vartă-n zi. Vart zi. curț, bine. Ia? Good. Și eu vă deschid ușa? Ich mache das, das, na, ich, ich mache die Tür zu. Nu, na. ai înseamnul cu închid. Da, ich mache die Tür, die Tür an. E, nu, numai lumina e cu an. Da, anem an curg. Ușa și fereastra sunt cu auf, auf machen. Auf machen, ja. Încă o dată? Ich mache odată? die Tür auf. Ich mache die Tür auf. Dar dacă eu spun, vă deschid dumneavoastră ușa. Ich mache sie Tür auf. Nein. Ich mache Ihnen die Tür auf. Că vă deschid dumneavoastră. Cui deschid ușa? Dumneavoastră. Da, da, da. Ich mache Ihnen die Tür Aha. auf. Gut. Și cum spui, eu am un formular? Ich habe einen formular. Das, das formular. Ich habe ein formular. Ich habe ein formular. Și eu completez un formular Ich fülle ein formular aus Aus Ausfüllen, da? Aus este da. complet aus fühlen Ich fülle ein formular aus Bun Și Eu uh, Completez un formular În timp ce ea Ich fühle ein Formular aus während sie die Tour Nein, während sie mache die Tour auf. Aus. Auf. auf. Noch einmal? Ich fühle ein Formular an während Aus, aus, aus, aus. Aus, aus, ja. Während sie Verand cere genitivul, uh -huh. am zisit. Uh, cere genitivul, dar el cere genitivul când este urmat de un uh, substantiv, când spun în timpul săptămânii. Înțelegi? De dar aici este în timp ce eu sau ea deschide ușa. Și atunci nu are nicio legătură. Și atunci nu are legătură. Că nu... Că urmează o propoziție după el. Nu? Ok, da. Werenzi, mahe, ditur, au. Verenzi? vas? mahe. Nein, zi. MACHT. ZI MACHT. ZI MACHT. ZI MACHT. DI TUR AUS. Uh, in cum spui, eu deschid ușa? ICH MACHE DI AUS. Nein. Auf. Auf, AUF, AUF. ICH MACHE DI TUR AUF. AUF. Während aruncă și el verbul la final. N-am știut, dar am fost un dubit, da? in orei autuncea. Mm -hmm. Prima parte a propositie deci, eu era? completez un formular Ich fülle ein formular aus auf, oh. aus, aus, aus aus Ich fülle ein formular aus während während sie die sie. Tour auf, machen auf Nein, werden Sie die Tür? Weren Sie Tür aufmachen? Da zieh. Aufmacht. Aufmacht vor die Binnen. Aufmacht. Încă o dată toată propoziția? Da. Sie Sie Eu completez un formular. Ich fühle ein formular aus, während sie die Tür aufmacht. Foarte bine. Ich fühle ein formular aus, während sie die Tür aufmacht. Gut. Ja, äh, telefonează în timp ce gătește. Sie ruft an, während sie kocht. Sie kocht. Während sie kocht. Bun. Și el telefonează în continuu în timp ce soția lui gătea. Er ruft an, er luft în continuu. În continuu, ständig. Ständig. Îl cunoșteai Tenu. pe ständig? Da, dar nu știu dacă era în continuu. În continuu asta înseamnă ständig. Er nerv mich ständig. Mă enervează continuu. Și se scrie S A umlaut D I G. A umlaut N D i G Er Eroare ständig an. Mhm. zi werden Sie timp ce soția lui? Werden. Mhm. Seine Frau gekocht hat. Gecocht hat. Foarte bine. Werden seine Frau gekocht GECOCHT HAT. GUUUUUD. El a băut 5 uh, sticle cu bere, de bere, în timp ce era în cadă. Er hat 5 flashe N. Flashen. Er hat 5 flashe bir getrunken mm -hmm. wænd er mm -hmm. in, in bat Var. Are In? In bad. Var. Ai prescursat un pic. Știi cum se spune? Cadă. Se zice badevane. vană. Da. Și este de badevane. De badevane. Dar când stai în cadă, se folosește verbul gezesen gesessen. K yes. praktisch stei așezat. Da? Stai în fund. Deci er hat fünf ein Bier getrunken während er weiter in der in der in dem der der divane. In der Badewanne? Ia. Ja? Gesessen hat. Foarte bine, ia. Ja? Er hat fiun ein Bier getrunken während er in der Badewanne badewanne. Gezesen hat da zes, uh, binne, Gezesen de la zesen? Zeten Zeten Zeten De la zițen, știu de de la zițen Zițen, zițen, zițen Zițen, cunoști cele trei verbe? Cele trei forme? Nu asta chiar nu, nu, nu, nu Zițen, zas, gezesen Zițen, zas, gezesen Aha zițen. Iar zițen înseamnă a te așeza, zic zi zițen. Ich zițe mich. Acțiunea. Da, da, da. În schimb, zițen este când stai. Și ghezesen nu e chiar intuitiv, dar vine de el. Ghezesen. Zițen, zaz, ghezesen. Da? Da. Good. Um, mama gătește în timp ce copii își fac tema. Die kocht während die die Gut. Machen. Machen. Machen. Ja, machen. Um, și el uh, completează un formular în timp ce eu uh, mă pieptăn. Ein formular aus ja während mhm. ich, ich mich käme ich mich käme, foarte bine. während ich mich käme. gut um, noi avem nevoie de un uh, vanzator wir brauchen ein verkäufer wir brauchen was brauchen wir? ein, ein Ein, einen Verkäufer einen Verkäufer ja. gut. Um, noi uh, trebuie să angajăm un vânzător angaja angaja este einstellen einstellen Ok. Wir müssen einen Verkäufer einstellen. Mm -hmm. Genau. Wir müssen einen Verkäufer einstellen. Gut. Și noi angajăm zeci oameni noi. Wir stellen zehn, zehn, no, zehn mm -hmm. neue Menschen. Sen, noi loite, uh -huh. ein. Ein, exact. Wir stellen, 10 loite, ein. Wir stellen, ein. Noi angajăm. Ia? Ja? Good. Când te angajezi într-o... Eu angajez într-o discuție. Să se știe aici? Nu, nu. nu, nu ein stellen înseamnă pur și simplu a... Că vine de la stellen, de la pune. Deci cineva te-a pus undeva într-o schemă de personal. Da, da, da. De-aia vine Einstein. Einstein. A băga în. A pune în. Good. Um, și noi tot apropo de Einstein avem noi fabricăm un uh, dispozitiv. A fabrica se spune da. Herstellern. Herstellern. Asta este important. O să vezi des. Hersteller. hersteller. văd foarte înseamnă fabricat. Produs. Da. Produs făcut. Iar hersteller cu H mare înseamnă fabricant. Cine a produs chestia respectivă? Deci. Da. Și noi fabricăm un, un dispozitiv, cum spui? Hersteller? Ai. Ain, <inaudible> you know, in Da, zgheret, geret, her. E nao, virștel în her. Noi producem. Da? Ca noi îl punem și după aia her, aici, la noi. Da? Îl. îl ansamblăm, no. îl facem. Da. da? da. Good. Um, eu am văzut actele dumneavoastră. ire hieren dokumenten ich habe, ich habe dokumenten. Ire, ire ire ire dokumenten Mhm. Uh -huh. Sie sehen. You dar ire Unterlagen oder Da, da ire. Da. Good. Da, ire și eu mă refer la dumneavoastră nu este inen. Nu că uh, Inan era dacă îi vă dau dumneavoastră ceva Dar aici Gândește-te că era cu daine Dacă era documentele tale daine Documentele mele maine Documentele dumneavoastră ire Mașina dumneavoastră este ir auto Nu-i da. auto Da, da, da, da. Good um, Astăzi vine noul uh, uh, Aplicant beverbăr. N-am înțeles. Astăzi? Astăzi vine noul aplicant. Heute komt... Uh, no, heute komt... Articol? Heute komt der... pe uh -huh. beverbăr. Der? Neue. Nu, -no, noi e. Daniel. Der rotă apfel iar ja, der neue Bewerber Der neue Bewerber Good. și astăzi um, se prezintă noul aplicant? Hoite stellen no der neue Bewerber vor Nu no normal heute? Hoite stellen Nu că e eu unul singur Hoite stellt Der sich. Ich stelle mich vor, ja. mă prezint. Ja. Heute stelt sich der neue Bewerber von... For. For. For. for. for ja. Heute stelt sich der neue Bewerber Gut. Um, Eu sufer de dureri de cap. Ich leide koptschmerzen. Ich leide an. Da. Ich leide an koptschmerzen. Koptschmerzen. Gut. Um, eu am uh, văzut că tu nu erai aici. Ich habe gesehen, dass du hier ist. Noi mai mult, das du? Das du, hier... warst. Încă o dată? Ich habe gesehen, dass, dass du. Ca tu nu erai aici. Ca tu nu erai. Ca tu nu. Das du nicht warst. Das du hier nicht warst. Genau, das du hier nicht warst. Ja. Good. Eu am uh, scris un text. Ich habe einen text geschrieben. Good. Din păcate, eu trebuie să editez un text. Ai edita este? Bearbeiten. Da. Bearbeiten. Bearbeiten? Și edita? Nu, eu trebuie să editez un text. A edita. Ich bearbeite einen Text. Eu trebuie să editez. Ich muss einen Text bearbeiten. Genau, ich muss ja. nochmal Ich muss uh -huh. einen, text einen Text bearbeiten. Bearbeiten. Genau. Good. Um Șefa a decis asta. Die șefin hat sich entscheiden. E, nu. A decis asta. Nu s-a decis. Hat das entschied das entschieden. It, hidden, exact, fără zic. Ia? Ja? Hat das entschieden. Good. Um, tu nu ai înțeles nimic. Du hast nichts verstanden. Du hast nichts verstanden. Good. Um, tu mai um, înțeles greșit. A înțelege greșit este mis-verstehen. Și se stie cu doițe. Genau, mis-verstehen. Du hast mich mis -verstanden. Genau, du hast mich mis-verstanden. Iar ei folosesc, de exemplu, un, o particulă, vol. Vol mich vol înseamnă complet. Tu mai înțeles, complet greșit. Asta ca să se accentueze. Da, din da. Ver. Du hast mich vol uh, misverstanden. Gut. No. Ja, verstehen Da. Ia? Yeah? Good. Și eu uh, încerc să găsesc educatoarea. Ich făr zufet iertierii în... Zu? Finder. Zu Finder. Oder. Când spui findern înseamnă că o cauți efectiv fizic, să dai de ea pe acolo. Da. Dar dacă vrei să o găsești la telefon, Sa spui? Ai? Să fie disponibilă? Nu, să uh, să o ating, să dau de ea. Atunci este ich versuche? Ich versuche die erzielen, erreichen. Zu erreichen. Zu erreichen. Ja? ich versuche die erzielen zu erreichen. Și ea este erreichbar sau nu este erreichbar? Depinde, ia. Ja? Dar când e o persoană disponibilă, nu, când vorbim de persoană, nu este ferfugbar. Sau ferfugbar, ia, ia. Să okay. stă la dispoziție. Da. Da? Good. Și. Um, ea a luat o notă bună. Zihat, eine guten. Gute. Zihat, ai ne gute note, bekommen. Zihat, ai ne gute note, bekommen. Good. Fratele Can meu, spui, da? Fever. De ce spui zihat, fieber, bekommen? Nu, dar nu spui zihat, zi, bekommen, fieber. Zihat, fieber, bekommen. Vă că am vorbit astăzi cu cineva și a zis HAT FIBER BECOMPT și mi-e frică să mă gândesc ca greșit sau să o Nu Și am zis că te întreb de ce a zis așa. Era austriacă? Nu. Nu, atunci nu a zis bine, e simplu. Nu există HAT și BECOMPT. Am înțeles. E ori or ori zic BECOMPT FIBER dacă faci acum, sub ochii tăi. Da, da, da. Și asta e tot. Good. Și cum zice fratele meu a luat o notă bună la examen. Mein Bruder hat... Um, ...a... An... Bai, bai, bai! Bai der... Bai der... De, bai dem examen... Priufung, priufung? Bai dem prufung... ...eine gute note bekommt. Nog einmal? Eine gute note. Ceva z-am facut? Mein Bruder hat... ...bei dem prufung... Bai der... Eine, Bei der prufung, eine gute note... Ja? Yeah. Abge Abgelekt? Nu, nu, că nu a dat examen. A luat! Be common! Er hat eine gute note, be common, nu? Da. Încă o dată? Mein Luther hat... Bei der prufung, eine gute note, be common. Gut. Mein bruder hat bei der Prüfung eine foarte buna nota. Buna. El se bucură de rezultat. Er freut sich von dem Befund. E, e, von dem Befund. E, nu. Sich freuen, e întotdeauna cu Uber. Uber. Adică nu întotdeauna. Poate să fie școauf. Dar în situația asta este cu Iuber. Er... Ich freue mich iubăr. Ok. Ja? er sich Das ergebnis. Că mă, re mă refer la rezultatul de la examen, de la notă. Și a aia nu e pe fund, asta e ergebnis. ergebnis. Rezultatul de la analize e pe fund. Ia? Ja? Da. Deci, încă o dată, er freut sich iubăr. Iubăr das Ergebnis. Iubăr das Ergebnis, foarte bine. Dar dacă el se bucură de uh, concediul de luna viitoare? Er freut sich auf, auf uh, das Urlaub oder der Ferien de, de, de, der Urlaub der Urlaub nächste Woche. Um, deci erfreuzig auf sich auf acuzativ den urlaub foarte bine die nächste woche. fără die, Nexta woche. Nexta woche săptămâna viitoare Good. Um, eu o invit pe ea la o petrecere ich lade auf sie Nein, fărauf. Ein. Ich lade sie zu einen Party zu zu Ich lade sie zu einen Party zu einem Party Ein Noch einmal Ich lade sie Easy. zu einem Party ein Da, nur mắc party e, die Party. Ich lade sie Ich lade sie zu Eine party. Nu, nu. Deci dacă ai zur, Pur nu poți party. să ai și ein. Zur party. Dar. Oder zu einer party ein. Ja? Iglade zi zur party ein. Genau. Iglade zi zur party ein. ein. Gut. Și eu uh, mă bucur de ce am cumpărat. freue mich an Nu deci, was? E, e, freuen are fie auf dacă în viitor fier uber dacă în trecut Ich freue <o. -o. mich über was sehe gekauft was sie gekauft hat Deci eu am cumparat. Da Ich freue mich über was ich was ich was ich gekauft hat habe gekauft habe foarte bine În scrie asta da deci eu mă bucur ich freue mich iuber uh hm -huh. was iuber was ich Gekauft habe. Genau. Numai că Uber vas. în nemțește da. de vor Uber. Vor Uber, genau. So, ich freu mich vor Uber. ich gekauft habe. Da. Nu te demoraliza. Da, nu mă demoralizez. <laughs> nu, nu, asta nu e ușor cu ifroi vor iuber. Important e să ții în reflexul la cu ifroi Uber. iuber. Ifroi în trecut. Da? Da. Mă bucur da. de ce am făcut asta vara. Și mă bucur de ce o să vină. Ifroi auf Asta este esențial. Good. Um, noi ne întâlnim. Mă... Era... Da? Spune. Iar mă dacă era, eu mă bucur că voi cumpăra ceva. Uh -huh. Asta e cu auf atunci dar, uh, îi freu mich auf, was ich gekauft wird, werde. Nein, was ich kaufen werde. Was ich kaufen werde, ja. Ja? Gut. Da. Um, noi ne întâlnim lunea. Wir treffen uns montags. montags. Wir treffen uns Montags. Bun. Noi am luat o decizie. Wir haben eine uh, Entscheidung. Uh -huh. Wir haben entscheidung eine Entscheidung. Eine, eine. Eine, Entscheidung genommen. Nein, wir haben eine Entscheidung da. getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Ja? Da. Da, da. Good. El se gândește la job în timp ce stătea, s-a gândit la job în timp ce stătea în cadă. Er hat ein job gedanken, während erst. Mai verde, er, în bate, imbade bane, zid. Încă o dată? Zid at. Și scrie da. și pe asta. Deci el s-a gândit. Da. El er hat. Mm. -hmm. El s-a gândit la ceva? La sau? La job. Erhat an Job gedacht. La jobul lui Erhat an? Sein, sein Job. Nu, eu mă gândesc la seinen tine. Job. Seinen Job, exact. Er hat an seinen Job gedacht. Mhm. Uh în -huh. timp ce setea în baie. Mhm. Uh -huh. Hat an seinen Job gedacht, während er in timp Badewanne gesessen, gesessen hat. Er hat În care data? El a avut? El a avut gând la treaba in der, gesessen, in der. In der Va de hat gezesen, ja? Da. Zitzen, zas gesessen. Da. Good. Um, a cântat Patrick trei chinezi cu un contrabas? O perioadă foarte scurtă. Știi? Trei chinezen mit dem contrabas. Zasen auf der Straße. Stăteau pe, Stăteau pe, pe stradă. Un uh, tirg în vas și povesteau ceva. Ja? Deci, da. zas zas. Dar stăteau, adică stăteau în fund, stăteau jos. Cal altfel erau șteem dacă stăteau în picioare. Da, Sau da, standan, da. zasem, Good. Zas. Um, eu aprind lumina în bucătărie. Ich mache das Licht an. In bucătărie. Ich mache das Licht in, in der Küche an. Genau. Ich mache das Licht in der Küche an. Gut. Um, eu i-am spus soțului meu că, că trebuie să închide fereastra. Ich habe gesagt dass das er muss nein dass er die fenster das fenster dass er das fenster mhm. muss nein muss de laur uh, zu, zu machen muss exakt inquader ich habe meinen mann gesagt nein. dass er i-am spus lui my name. I have my name. Mann mm -hmm. gesagt. Mm -hmm. Das er das Fenster zu machen muss. Genau, das er das Fenster zu machen muss. Gut. Um, de ce deschizi fereastra mereu iarna? Wieso machst du das Fenster im Winter mhm. auf? Immer auf, mereu. Immer auf. Ja? Warum machst du im Winter immer das Fenster auf? Warum machst du immer im Winter das Fenster auf? Ja? Gut. Wieso nu im da, da. wieso, warum, weshalb, toate trei. Vă arunți sunt sinonime. Good. Eu mă trezesc la șase jumate. Este um hmm. halb sieben auf. Genau. Ich stehe um halb sieben auf. Bun. Și un brutar se trezește în mod obișnuit la două jumate. Becker. Becker. Becker. Der Becker. Ein Becker uh -huh. wird und steht genau, steht uh, gewöhnlich gewöhnlich, foarte bine wird gewöhnlich um 6 Uhr auf um 6 Uhr, nein um, la 2.30 la 2.30 uh, und hat un drei Uhr, um halb Um halbdrei. Yeah. Auf. Auf. Auf. Good. Trenul sosește punctual. Der Zug kommt pünktlich. An. An. Yeah, an. Și tramvaiul pleacă Punctual către Linț. Di Strasenban. Strasenban, da. Ja. Fert, punct. Uh -huh. Nachlinț. Da, dacă pleacă. Uh, e. Fert. Ein... Nein, e. fert, nach Linz ab. Că por pornește de aici, ab, fară, nu? Da. Good. Um, el scrie o scrisoare. Er, schrab, er schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief, bun. Și el scrie un examen de la vecini. Er schreibt uh -huh. ein Prüfung. In der Prüfung. Er schreibt in der Prüfung. Uh -huh. Da, aici în sensul că dacă copiază de la vecin okay, da. B-schreibt Nu, b înseamnă descrie Este Ab-schreiben Er-schreibt-ab El copiază Adică ia de la vecin scrisul și îl pune la el Ab-schreiben da. Înseamnă copia, er-schreibt-ab ja? Good um, Fetița vecinei construiește un uh, tren de jucărie. Das Mädchen von Nachbarin uh -huh. baut uh -huh. ein Zug von... Un singur cuvânt. Ein? Ein Zugspiel, nu, Joc jucărie. Joc Așa da lisește ceva. Auf. Die das Mädchen baut auf. Ah. Da, da, da, da. Că montează. Bau înseamnă a construi a zidii, A face. Da, de, de fapt o montează. Da? Da. Și dacă demontezi, este ausbauen. Aus. Ausbauen. ausbauen. Aus... Nu, ab. Am... Nu, ab. înseamnă a dărâma mai degrabă. Ok, ausbauen. Ausbauen înseamnă a demonta, adică a demonta părțile componente. Gând. Okay. Um, și pictorul, um, expune un nou tablou ex pune de la Ausstellern Exact! Ausstellern, asta e verbul Der Mahler stellt einen tablou aus Das Bild Un nou tablou Ein neues Bild Haus, inca o dată? Der Maler stellt ein neues Bild aus. Uh -huh. Der Maler stellt ein neues Bild aus. Good. Elevi merg în fiecare zi cu autobuzul. Die Schuler fährt täglich mit dem Bus. Elevi, mai mulți. Die Schuler. Die Schuler, ia. Ja. Die Schuler fara, zilnic cu bus, zilnic cu bus, da, sau cu bus. Um, colegii mei au luat o decizie. Mine colegiin a dat o decizie. Noaun. au o decizie. Entscheidung getroffen. Getroffen, genau. Yeah. Bun. Eu am o întrebare. Ich habe eine Frage. Uh -huh. Eu am o scrisoare. Ich habe einen Brief. Uh -huh. Er răspunde la scrisoare. Er antwortet... Auf auf den Brief genau, I auf den Brief okay. Good. Um, eu uh, am văzut un nou tramvai Ich habe eine neue Straßenbahn gesehen mm -hmm. aduce de mine? Erinnerst du mich an? Nu einmal? Tu mich an. Um, eu îmi aduc aminte de tine Ich Ich erinere mich, mich An dich An dich Foarte bine Și îți aduce aminte de mine Erinnerst du an mich Mai lipsește ceva Erinnerst du dich Erinnerst du dich an mich Genau Erinnerst du dich an mich Ce aminte de mine Good El um, Suferă de dureri de cap. Er leidet an an copșmerță. Er leidet an copșmerță. Good. Um, fereastra pe care a deschis-o soțul meu este mare. Das Fenster das meine Mann Nein. Das Fenster Das mein Mann. Das mein Mann. Subjekt man, zu machen Zumachen hat. Nein, zu äh, au, Nein. Aufmachen, nein, Hat. Nein, auf, auf, auf. Aufgemacht. Hat, ja. Hat. Ja. Yeah, Mare. War groß. War groß. In Collata. Das Fenster das mein Mann aufgemacht hat, war groß. War groß. Gut. Ähm, eu am văzut un äh, Soldat erstens Soldat? Soldat. Soldat. Soldat? Ja, Zol Soldat. Ich habe einen Soldat heute getroffen. Gesehen. Am văzut. Am încercat să am întâlnit. Ce zeu? Nochmal. Ich habe einen Soldat gesehen. Da, soldat ăsta este ca și student, ca și pacient, este soldaten, soldaten. Și este i habe einen Soldaten. Gizent. Nein, ich, ich, nein, einen rămâne. Ich habe einen Soldaten soldații Genau. Ich habe einen Soldaten gesehen. Gut. îmbrăcați. soldații? pe care i-am okay. văzut um, erau uh, frumos îmbrăcați. Die Soldaten, mhm. die ich gesehen habe, war schon Noch einmal. Die soldaten, uh -huh. die ich gesehen habe Ja war waren erau mai mulți waren schon anzien Schon schon waren schon îmbrăcat Nu, nu știu, îmbrăcat Deci a a îmbrăcat este Anzien Anțien și îmbrăcat? Angezogen. Angezogen. Foarte bine. Angezogen. Ja? Waren schon angezogen. Ja, erau frumos îmbrăcați. Gut. Um, hast du uh, gehört 5 um, minuten vor der Zeit Ist es deutsche pünktlichkeit? Noch am înțeles. einmal. 5 minuten vor der Zeit ist des deutschen Pünktlichkeit. Was habe ich gesagt? 5 minute Zeit. Ja. Ist... 5 deutschen Pünktlichkeit. Nu știu ce ca să se da. vede, deci fiinf minutan vor der zeit, vor der, der zeit, da, da, ja? virgula, ist des Deutschen grossgeschrieben, grossgeschrieben deuțen, da, ja. da, ja? Pünktlich Punctlichkeit. Punctlichkeit. Punctlichkeit. Punctlichkeit. Punctlichkeit. stau cu grosge în ea. el nomanist. Ia. Yeah. Și acum... minute înainte de timp este punctualitatea germană. Genau. Să... So, so este da. un proverb. Da, fain. Punctual înseamnă cu 5 minute de fapt înainte. Sau nu cumva să întârzi. ha? Yeah? Fiu minute în forderzeit is des deutschen en punglichkeit. Da, da faină. Proverbul inițial era cu soldat în E punctualitatea soldatului. Și continuare era nur der saniter is minute minuter speter. Numai sanitarul este 10 minute mai târziu. Ah, yes. Da, asta o să auzi. 5 minute în Și de asta este des. Doi ce ăla este germanului, de-aia e cu dumare. mare. Desc, e genitiv. A cui punctualitatea? A germanului. Da, da, da. Acum capătă sens, nu? Da. Good. El visează la o călătorie în, la Roma. El visează la o călătorie la Roma? Mhm. Mm Er träumt mhm. an einer Reise. Von, von. Er träumt von. Er, er träumt von einer Reise. Die Reise. Er träumt von, ein, von, der, von einer Reise. Einer Reise, ja. Nach Rom. Nach Rom, genau. Er träumt von einer Reise nach Rom. Gut. Împreună cu părinții mei, am luat o decizie. Zusammen mit, the eltern, mit den Zusammen mit den eltern, uh -huh. haben wir Eine entscheidung, eine, eine, eine entscheidung el se interesează de da. artă. Er interesiert sich für für Art Kunst kunst. Für kunst Kunst Kunst ja und er interessiert sich für Kunst er interessiert sich für Kunst, genau. El se interesează de artă da. și Cunstur? Uh, Ce este cunstur? Material plastic. Plastic. Foarte bine. Good. Și eu iau parte la acest eveniment. Îți dai de această eveniment? Ich nehme. Kjau. Dați. Ich nehme dieses Veranst. Diese Veranstaltung teil. Când iei parte la ceva, este an. Ich nehme an. an. Ich nehme an der Veranstaltung teil. Genau. Ich nehme an dieser oder der Veranstaltung teil. Ja? Gut. Eu uh, sufer de dureri de stomac. Ich leide an Bauchschmerzen. Mm -hmm. Sau stomac? Bauch e burda, dar stomac e magen. Magenschmerzen. Magen schmerzen. Magenschmerzen, ja, genau. Ich leide an maggen schmerzen. Ja? Da e diferit dacă spui Bauch sau Magenschmerzen. Theoretisch Bauch este mult mai mare decât stomacul. Stomacul e un pic sub coaste, dar da, bauh da, înseamnă da, da. și ficatul, înseamnă și pancreas și intestine, toate îți bauh. Poate păi dar tu ca și persoană neavându-ne Da, dar te are burta, nu? Da, știu te ce? doare burta, dar dacă cumva, de exemplu, localizezi după ce ai mâncat ceva sau. Dacă ai luat, de exemplu, o, de asta un ibuprofen. Așa. Atunci te doare stomacul. Ok. Da? Dacă nu știți sigur, spui burta, nu e nicio problemă. Dar, în caz că vrei să faci o diferență, sau dacă zice doctorul că tu ai nu știu ce la magă, să știi ce la. Da. Good. Um, el cânta în timp ce era așezat în CADA. Ersang. El Ersanghe. El singen sang gesungen nur singen sang, sang gesungen gesungen gesungen gesungen singen sang gesungen er sang während während in der badewanne war noch einmal während während in der badewanne während er während er unde uh -huh. erpa de vane? Stătea. Gesessen. Gesessen. Gesessen? Ah. hat. Genau. Gesessen hat. Gut. Um, mama spăla uh, șosetele în timp ce copilul se uită la televizor. La prezent, mama spală șosetele în timp ce copilul se uită la televizor. Mama fäßt die Socken. Mhm. Mm während das Kind uh, fernsehen sehen? hat. Nein, nein, nein. Während das, kind... während das la, la, kind la prezent. Während das Kind denn das kind fern sieht. Fern sieht, Genau. Ja? Eu mă la televizor. Ich sehe fern. Fortebiene, ich sehe fern, ja? Deci, copil, fern zid. Să uităm. Da. Good. Fraga, visier? Nu. Cai ne fraga? Noi. Măcar o, două, trei Noi. verbe s-au mai uh, așezat.